Fə əstəqəl-hədîs-i kelamu ləhə və qayrəl-hədî-i həddi-i məhəməd-i sallallahu aleyhə və alə ələhəl-i və sallam və şərral umur muhdəsətuhə fə əinə kullə muhdəsətin bida'a və kullə bida'atin dalalə və kullə dalaləti fəl-nər Məhsələm əl-səlməllərəm bilin səqəl-ləlməzə sallam Allah səlmələ insanları yaradır böyle bir insan yoksakı kürəyitm səhv etməsin, xətalar etməsin. Lakin Allah Subhanahu bizə bu dini yollayıb. Bu din biz fikirlərimizi tənzimləyirik. Din bizə göstərir hər bir şeyin necə fikirləşmə yolu Və nə hətta nə hətta həm şeyləşmə yolu var. aydın deyir. Dolayə ki, şəhəf ki, həmçinin dinimiz deyib ki, insan qata edəndir. Ona görə bizə əməllər əmin edirib, onunla biz günahlarımızı yorul. Adıdaşlamaz, kiçik günahları yorulparır, gözdə olan, qulaqda olan, əldə olan, ayaqda olan. Və təsəvürlər namaz kimi, ibadət, oruç kimi, həç kimi. Bunlar hamısı keffarələrdir. Və ən böyük də günahları yumaq üçün, hətta böyük günahları yumaq üçün, hansı ki, onunla namaz yuyur, növruş tutur, hansı ki, firəməli yumur, o bir dənə kəlmə də olur, tövbə kəlməsi. Ələ və buradan görsənim, bu kəlmə əzəmətliyik. Çünki, tövbə insan, müsəlman, sadiq olaraq, tövbələsə, ixilasla, Allah subhanət hala onu baxış deyir. Təsəvvürlə tövbə kəliməsi demək, ixilas ilə böyük günahların yoludur. Hansı ki, o günahları nə namaz gündə beş dəfə, gecə namazı da hatta, nə tutduğunu orucdar, il boyu, nə həccün, nə zəkatun, hətta cihadun, və ya sədəqön, və ya bütün saliyəmənlərin yub aparmaz. Onu göstərir ki, tövbə etmək, tövbə kəliməsini demək, İxilat ilə necə əzmətli kəlmədir. Ona görə Peyğəmbər s.ə.q. 70 dəfə Başqa rübəyətdir, 100 dəfə Allahdan bağışlanmağın biləyirdi. Və həmçəni bilmək lazımdır, bizə Peyğəmbər s.ə.v. Allah və onun rəsulü bizə misallar çəkib ki, Allah s.ə.v. Allah bağışlayandır. Peyğəmbər s.ə.v. Bizə Günahlar, günahkarlardan quraqçalardan böyük günah sahiblərindən. Aslında ki Allah fətolağa baxdıyıb, onlar hamısı bizim üçün ibrətdir. Allah fətara buyurur. Laqad <gülüyor> kana fi qasasihim ibratun liuli albab. Bu surənin 111-ci ayə. Yəni peyğəmbərlərin, qəssaların, peyğəmbərlərin hayatların zikir etmək ağıl sahibləri üçün ibrətdir. hansı bir hadisəni kəhi bir hadisəni danışmaq anıb sahibləri ibrət alan ondan. <coughs> bu hadisələrdən hansı ki, Peyğəmbər sallallar və misallardan <coughs> bizə misal çəkir və bu misalda böyük günah sahibdir bu adam. Və lakin Allah subhanət hala göstərir ki, Allah subhanət hala onun söhbəsində sadiq olduğunu elə Allah subhanət hala bağışlayır. Buhari Muslimin rivayət edir, Abusaydin xudridən. Deyir ki, Peygamber s.ə.v. bir gün dedi ki, bizdən qabaq olan bir ümmətdə bir kişi var idi. 99 nəfər öldürür. Və ax, ah, sonda ötü də başa düşür ki, yəni bu adam günahçardı, sonda Cəmaqdan soruşur ki, mənə bir bilən adamı göstərin. Bu, yeryüzündə varmı? Cəmaq deyirlər ki, bir rahib var, yəni ibadət iləyən, ki, də onun yanına ondan soruşkinəm. <coughs> o, bu adam gəlir, 99 adamın qatili, deyir ki, məs, ey kəs, mən 99 nəfər öldürmüşəm. Mən tövbələsəm, Allah tala mənə bağışlayacaq. Rahib deyir ki, yəni ibadət eləyən, ibadətlə yəni, yaşayan adam deyir ki, heç vaxt səhə Allah bağışlamacaq. Bu belə deyəndə bu 99 adamı öldürən durub bunu da öldürür. Olur 100. Və bu rahat deyil və deyir ki, yəni təmatı ki, bir bilən adam varmı ki, bu yeryüzündə mənə sualına cavab verirsin. Onda bu vaxt göstərilən bir alim var, Dirlər ki, o bilər. O deyil, gəlib deyəndə ki, mən 100 nəfər öldürmüşəm. Mən tövbə eləmək istəyirəm. Allah-u Teala mənə bağışlayaq. O alim deyir ki, həlbəttə Allah-u Teala səmə bağışlayaq. Əlbəttə. Əsas o ki, sən sadıq ol. İxilas olsun. Həlbəttə Allah-u Teala səmə bağışlayaq. o alim ona tövsiyə eləyir ki, yaşadığın yerdən uzaqlar. Gel filan yerə, Orada Allah'ı ibadət ilirlər və sən də onlarla bir yerdə Allah'a ibadət ilə. Və bir də sən yaşadığı yerə qayıtma gənəm. Çünki sən yaşadığın yer pis yerdir. Bu yüz adamın qatili, hansı ki artıq tövbə elədi, artıq bu yüz adamın qatili sayılır Allah yanında. Allah salın günahlarını bağışladı. O yerə getdiyi yerdə yolda vəfat edir, dünyasını deyişir. Mələklər gəlir, rəhmət mələkləri bizə əzab mələkləri. Rəhmət mələkləri istəyirlər, olar aparsınlar bunu, ruhun. Çünki deyirlər ki, baxır, Allah tövbə elədi, təlbi ilə tövbə Allah'a. Əzab mələkləri deyirlər ki, yox, bu heç vaxtı xeyr-əməl görməyib. Allah təfələn bu vaxtı Məlik, bir mələk Adəm surətində bir mələk yollayır, onlara hakim kimi. Və belə qərara gəlirlər ki, o getdiyi yolla, çıxdığı yerdən, haraç çatacağı yerlə müqayisə ölçsünlər. Hansına daha yaxın oldu, onunla hüküm verəcəklər. Yəni, əgər çıxdığı yerə yaxın olsa, günahkən kimi sayılacaq. Çatdığı yerə yaxın olsa, tövbə edən kimi qəbul olunacaq, inşallah. Və ölçüllər ölçüllər və görürlər ki, çatdığı yerə daha yaxındır. Çıxdığı yerdən daha uzaqlaşıb. Və rəhmət mələkləri onu ruhuna aparır. Və bir rivayətdə, bir rivayətdə gəlir ki, hətta onun Allah s.ə. elə edir onun bədəni bir hata çəkilir hətta. Bir hata çəkilirlər ki, çatdığı yerə daha yaxın olsun. Çünki elə yerdə vəfat edir ki, çıxdığı yerlə çatdığı yerin məntiqənin yarısında, yolun yarısında və başqa rivayətli gəlir ki, onun bu ölçüdə fərq bir olunca idi. Yəni, bir qarış idi, daha doğrusu. Yəni, təsəvürlə çatdığı yerə Bir qarış yaxın idi. Allah s.ə.q. onu bağışlayır. Təbii ki, Peyğəmbər s.ə.v. bu hadisəni ağır sahiblər üçün, ibrət üçün qeyd edib. Baba hadisədən göstənir ki, elə bir insan yoxsü günah olmasın. Sadə ki, günahların miqdarında fəqlənir, kiçiyliyində və böyündə. Allah, Peyğəmbər s.ə.v. buyurur ki, hər insan olu xəta edəndir, və ən böyük xətaydən nə tövbə edənlərdir. Tövbə arza xeyirə gətirir səni. Bu günahları yuyur. Yəni səbəb olur günahların yox olmağına. Hərçün bu hədisdə bu rivayətdə Şeyx İstanç ki, Buxari, Müslim rivayət edib, tövbənin fəziləti göstərilir. Tövbə tarif göstərilir. Göstərir ki, əgər sən günah sahibisən, ümidvi kəsmə gidən, ümitsiz olma. Demək ki, Allah tala mən bağışlamıcam, mən böyük günah sahibiyyəm. Bu misal çəkilib təsəvvürlə 100 nəfər öldürəm. Allah tala bağışladı tövbəsi ilə və sən necə? Çünki Allah s.q. -qa bağışlayandı. Allah s.q. -qa, məndən ümidimizi kəsməyəm. Tövbə edin, mən sizi bağışlayacaqam.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 Günahların bağışlanmağını Allah'tan diliyərlər. Elə günahların da ancaq kim bağışlanır? Ancaq Allah'tan başka kim bağışlanır? Heç kez. Yalnız Allah günahları bağışlayar. O, onlar etdiklərini bir də qayıtmazlar, etməzlər. Ona görə həmçin, müslələ müsəlmanlar bu hadisədən həmçin göstərilir ki, insan geri peşman olmalıdır. Peşmansını çəkməlidir günahlarını görə. Və həmçinin ümidi olmalıdır ki, Allah'tan yaxşı zəndi olmalıdır ki, Allah'tan onu bağışlayacaq və çalışmalıdır, tövbədən sonra salih əməlləri çıxatsın. Həmçin, rüayətdə görsənin ki, ki, insan öldürmək ən böyük günahlardan biridir. İnsan öldürmək ən böyük günahlardan biridir. Nəinki insan, insan haqsız yerə bir ağacı sındırmağı böyük günahdır. Hətta heyvana öldürmək böyük günahdır. Peyğəmbər sallalları, səndir ki, bir qadın bir kişiyi həbs elədi, adına adına sudduğundan öldürdü, Allah -tə onu cəhənnəmə saldı. Və təsəvvürlə insan, tərqi yoxdur, insan kafir, ola və ya müsəlman, və ya böyük günah sahib və s. İnsan geri adil olar, müsəlman geri adil olar, hətta heyvanla, hətta bitkinə. Həmçin göstərin ki, məhzələ müsəlmanlar, insanın yaşadığı yer, insana ən böyük təsir edən amillərdən biridir. Yaşadığı yer. Ona görə alim ona deyir ki, sən çıx oradan. Çünki deyir ki, sən bələ qatil olmuşsan, sən yaşadığı yerdə o günahlar sən yadına salacaq. O adamlarla ola bilse, oturacaqsan yenə. Bələsə, onlar mani olacaq Allah-ı ibadət edinəməyin və sövbənin pozulmanına ola bilər. Ona görə alim ona deyir ki, o yerdən çıx ki nə? Həm üçün buna daxildir. Oturduqların adamlarla da uzaqlaşma lazımdır. İnsan əgər biri nəşir çəkib, içib və ya neynib, tövbələyəndən sonra o gerib çalışmalıdır o əsas getdiyi yerlər, hansı ki, onu xatırladı onlardan uzaqdır yana. Və əsas o adamlardan çəkinməlidir ki, onlar onu bu yola aparmışdılar və ya onlar onun yadına sallar o həyatı. Onlardan çəkinməlidir əgər istəyir ki, tövbəsi sadıq olsun, tövbəsində sadıq olsun və, və uzaq olsun. Bu dünyada və xirətdə. Həmçinin mühsələ mühsəlmanlar rivayətdə elvin fəziləti görsənir. Dilənin bilməyəndən fəziləti görsənir. Baxmayaraq, bilməyən laq böyük ibadət sahibiydirsə. Çünki necə görsən, rahib, hansı ki, birinci qeyb ona sual verəndə, o ibadəti ona üstünlük verdi, İbadətdə çox şiddətli idi və o gördü ki, 99 adamla gəhşəti gəldi və dedi ki, Allah, Allah, səni səhələ başlamacaq. Amma alim isə o elminin üstündünü verdi. İbadətin elmin, o elminin üstündünü iləli sürdü və ona görə düzgün şükuba verdi. O, bu da mühündür məsələ müsələm Allah. Bəzi cəmanlar hətta bəzi məsələri elə şiridirlər, elə şişirdirlər ki, o məsələlər gedir olaraq şəlakətə aparır. Amma şişirilməyin nəticəsində insan gələk eləmə istinadələyə, alimlərə istinadələyə, ona görə rivayətləm, şərinin göstərə alimin fərdiləti ki, hər adamdan soruşmaz da, bilən adamdan soruşma lazımdır. Çünki bilməyən adamdan soruşsan, və özün göstərsə, bu gör ki, şəfakəşdir bələ din üçün və səir, sənda sənə yenə hələ çöparır. Amma bilən adam necət tapmaqdır biləndən soruşmaq. Təsəbərlərdən biri deyil. Həmçin məsələ, məsələ, vəllar, Allah səhələ, həmçin divatı göstərir ki, Allah səhələ, qulun niyyətinə görə, əzminə görə Allah səhələ onu bağışlayır. Hətta bir səhələ iş görməyib səhələ. Təsəbürlə, ətan məleyləri nə dedilər? Dedilər ki, o, heç vaxt xeyr iş görməyib. Vəllar ki, tövbə bu. Məhməd məleylədi, o, tö Əncə görsən ki, əgər tövbəndə sadiq olsun, Allah səhələ sən bağışlayıcır. Tabi ki, bunun şərhə var qardaşlar. Olum edir, sən tövbə ilə indi, elə başa düşmə, sən tövbə ilə indi, heç Bilə, bilə. Allah səhələ məni bağışlayıcır. Yox, əməl də lazımdır. Əməl də imandandır. Ona görə tövbədən sonra, insan əməlində, salih əməlləri daha çox aldı. Və günahlardan çəkinmə Həmçinin rivayətdə görsəni ki, salihin, tövbə edənin, müminin, ruhun rəhmət mələyə gələtarır. Böyük ünən sahibin isə əsam mələyələdir. Həmçinin rivayətdə görsəni ki, insan haqqı axtarmalıdır, qatmalıdır, soruşmalıdır, gedməlidir, oturmalıdır ki, əmələni başı da atınlar. Və belə məhsələ bu hadisədə bəzi faydalar idi Allah Subhanahu buyurur ki: "Ma tilkal amsalun nadribuhali nasi ve ma ya'tiluha illa la'imun." Ankebut surenin 39. ayə, 43 ayə. Yəni bu misallar da Allah Tala diye. Biz insanlar üçün mə살 fikri və bunu ancaq bilən adamlar başa düşə. Allah Subhanahu buyurur ki: "Fezeker feyna zikra fa'l mu'minin." Xatırlat, xəllah, fayda verər Bu bir bu Bu səbəb böyükünə sahib idi görün Allah Subhanahu taala-ya tövbəsində sadiq olduğuna görə Allah təala onu bağışladı. Rəhmət mən elə gələb o Ona görə sən də Allahdan qorx. Tövbə ilə elə fikirləşin ki, sənin günahın yoxdur. Elə bir insan yoxdur ki, günah almasın. Bəki tövbə ilə günahlardan çekin və salih əməlləri çoxal və öləndə müsəlman kimi öl. Allah Subhanahu taala bizim müsəlmanlarımızın ölə, müsəlman, öləndə müsəlman kimi öldürsün. Allah Subhanahu biz sabitəndəndə Allah Subhanahu taala bizim tövbələrimizi qəbul etsin. Allah Subhanahu taala onun şərməmona çıxartdıq yarabolar şəfa ver. Ya Rabbi ölkəmizəni, şərməmon ölkənin xətərdən, baladan qoruy. Həmçinin məclimizi açılmanın yarışını o. Ya Rabbi kim məclimizin açılma məni olursa yarabolar bizi alandır. Ya Rabbi onlar elə xəstəliklə evvelik onların şəfa şəfasını tapa bilməsindən bu dünyada. Haçın ya Rabbi bizim fitnədən və əhlindən qoruy. Qaulə həsə və astəğfirullahə ولكم ورسائل المسلمين من كل ذنب استغفروه انه هو الغفور الرحيم